بسم الله الرحمن الرحيم باب في دواب البحر سمندري زندسر و بحري دواب چوندې له متعلق خبره کوي دواب البحر په غاره کې اختلاق مستیوزه کتابستا تفصیلا ترشوري ده ائمه او چکه قوال دي هغه هم ترشوري دي حاصل دا دارې د امام سی فریضه باندې سری دا حلال له ولدی نه چې سمرا دریابی حیوانات دي نو دا حرام او د امام مالک رحمه الله د اقوال او د امام شافعي رحمه الله د اقوال مختلفو یو کول دا غداو چی دا دا حرام نه دی له او ټول حلال <سؤال> خدای سب القول کيس استثناء خل زیرو د کلبم کړو خدای رسول امام احمد مسلک کول دا کول دي باب چې مصنيف کما حديث ذکر کړو د جابر رضی الله تعالی دوی موږ دی ګلو د لا پیغمبر صلی الله علیه وسلم او امیر ګردویوله پمانی او موجاتو الجراح دی ته غزوه د سیپو البحر وی سیپ غاړه وی او بحر دریا دی مبارکی اختلاف شته چې دا پکم سن تو شو شور او مخلق داویږي د اپا خپل ګمکاله حضرت کی سپ فاطمه کال حضرت کی ترجب پمیش کوي پوهizem ni hajar da wa tol aqwalat kulin di aw xobdi aw tahqiqi da kale de. Sema panis ba nida pa DM college rat ki waqeesh aw. Lagda pa aw ki shwa. Chikamar ki rasoi bawad shwa, rasoi bawad da DM سمندري علاقې ته څومکول متلقع ایرنا ی قریش وګملې ودودې او قابلیت قریش څخه ګټار کو او په توګه کې راکړو ته جراب نیو ګډه می تورد ک جرن لو نجد له غیر موږ نه موږ پار غیر د وی ناول کې امدا خبره چې مودا ک جرن او اوبون و سس کی خو بیاغه کجوري دمره کمې شوې فکان ابو عبیرت من الجراح یو توینا تمرتن تمرتن ابو عبیرت من الجراح هم ترکولا یا وایا و کجورا چونگ باغ جویر لکسنگ چی ماشوم یو سیزو جویی ابو یام پاکی بسی و بس کی مکابی که ایده با زمان دا با پارا زمان پورس کی ترشبی پوری و کننا ندره بو بیعسین الخاباتا او منگ با راس اندلی پخپلو امساگانو سرپانی منه بل له بالماء بمغل ند وليت بوكي ما خللي دا منګ روانو په غاړه دریا باندې قارو شوم ته کہے عتيل كسي بضخم فشاند لريږي غټي يو سيزه فاتينو نو منګ اي خواز رالو پيزا هو دابطه نسا پاغا يو زندسرو ته د همبره چغیته مخلوق <تصفيق> دا دریابې میاونو کې نوم دی مهیر او دې واره کې دا مشهور دي چې دا ډېر زوړ دی تقریبا 50 کذا پوری دی او نورم دې ډېر او صاحب خلک ذکر کوي په یوه عمر کې کومه مشهوره خوشبویی ده رداغ لاړی تغین جوړې خلک وقال ابو عبيده <متحدث> هو ابو عبيده ماتت المردار ردنا حلال زمو دپارا بيويلا دينه بنا نو رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم منغا استای رسول الله صلى الله عليه وسلم بلارد الله کی او تا زمه تا شریدیت خری قمنا علی شهرا نمنګ اقامتو کو پدی بنی و میاش حاضر هوتنی کی تلث په دې کې پنځل لسره ایماي بغاري دخل کړلي او دا روایت کې د میاشتي ذکر شته هغه دیونه هزار تحقیق دي کې داله چې صحیح روایت دا تل لسوروزه ده او کوم روایتونو کې چې د میاشتي یاد پنځل لسره ذکر ده نو بری کې یا حذب ده قصور وشوي یا جبر ده قصور وشوي حضم ده کسورو اینه پینزلس جکم آغا کسورو ناغی خضب کرده جبر ده کسورو انده اتار علیه پورمیاشی صاحب کرده همونگدرس و کسانو نغینا اوخرا کو حتا سمیننا تردی چه مونگا ساربشو ابو غاری کی بشاید تاسویری ابو عبادتو من جراح رضی اللہ عنہ لدغم اییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی اغه ټواله معلومول نو دغه یو پښتۍ راغست او غریدہ سی کی وخت پښتۍ ا بیا به ممکنه چې د ټورن دنګشا سوار وو او دنګ او پهونو پاغي باندې شاسوار کی نهستو او دغه په یخ کې تیر شو سره ونو وره دا ځغې یو پښتۍ و او د هغه یو وستر غوړه ټوال شوا چې واکه مخه ډیر کسان کې دا دا یې موږ غويده واز درو وي او غوخي ټکړی کله چې موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم په توګه خبرې ذکر نبی اسلام توکل نبی اسلام یې دا لري دا رسول الله پاک sawdust afar عائشہ تاسو درو واغې نه سسيزه چې تاسو غره په باندې دا غينا موږ ولې غوډه اسلام صلی الله علیه وسلم نبی هوډلو د دې نه کسو کیستلال نشي په تحلیل دا دواب البحر متحطن، انا زگنسی کی کی کی دا سمک ته، دریابی سمک، سمک کی واللوی اقسامی، اونیس سو تریس کراچی تا تلیو ماں انتیمائی محبار نو کراچی ته متصل جی کمسا هیل لے، دبلوچستان، گڈانی، داواتاوئی، نو دغزے کی، یو جاز څنګه د نومایه پر باندې والی جاز د مخترس پری چې زو بیا سمندر غاړی تراول دی اخبار کړه غوښتل دومره غټ مې یو چې خلک فسلاړو او طول کوو نو یې ومن او قاتلو لز اتیا منه نو بری سمندر کی داسې غړ غړ دې دрыя بیميان شتا لوي لې د جاز دم کوشتې کوي او د سمندري جازونو کې دا سی جوڑی چی مخیتا پریگی دا سی و تیره تیره پری نا تخ... دا میاین دا غیر نبیت ختمی دا او که دا نئی نبیت جاز بگیم خیر نشی دا سی وقت ختمیان پکشتی دا سمان او تاسو دنیا میرے آگه کی اگوری دا ویستنڈیز ملک یو سفرنامه کی تقیصیف دی کله ابدوس کې د نن موږ داو سمندر ته وجېب عجیب حیوانات کار کوي سمندر کې در هر قسم د حیوانات شته اول موږ تترپ کې لري دیو قصہ چې کوکسو یې د دریاب کې مسافر کولونه دریابې خځې کې وې دا راوتې یو ټاپو تا وې د خاسته ورو ته پری وې پری وي... مابوني و... مابوني و دا ما. او پاکی و پریمانی و اخیصتاوه. او بان باقید نه گزارنکی و مای نیبرید. او زورو نیبرید. نوری ملگری توا تکیده می راوست. چرا ماست بکورتا. او او دوم را هدم بکور که اگه سالکچه مااتی دو بچی موشو. نم بیا و داستی وچی خوش آلیده پر خطاو. و خیر دوم وخت هده چوشن خوشن و مایی جرده دېرغه پهونه بسم الله چکر لگو دیات دبره خوشاله او ورځو دا سخت خوشاله خوشاله زم ما دي ځان سره روانه کړه نو بسره جهاز کې مکینه ورو ډېره خوشاله مزب ما هوې چې سره درشې ما یو غو په او لاړ سمندر ته اورو نه دمر افسوس نو یو کو دمر افسوس خپو باندې پري بابن کې الفارتي تقو وصمن مګه چی <جي> وړو کی وقیش دایسه مسلره دغه د حدیث ذکر کو د عبد الله بن عباس د مینوري نه هانه چې مګه وقیش او وړو کی خبر شنبه له اسلام نوې د دې چا پیرچې کومه کیسره واچوي او نور خره ویاثاتی دا دا سمنو جامید حکم نه چکم جامید نو غدا ورشې د مګي کمزې رغښون تلګي او نور خرا سرایت نه نشي لیکن غدا وڑی ما ایو جامید نو نورست حدیث کراځي خپل تقربه ومني زګي تر هغه ما سلام وک حَتَّى نُقَرِّبَ الدَّرَجَاتِ وَرُبَّمَا حَتَّى تَدْعُوَ إِلَى عَمْرُوَانَ الذُّورِيَّ وَلَيْلَةَ بَيَانِ الْأَبَاشِ الْمَرْمُونَةِ تَعْنِي تَقَوَّلُوا وَتَمَنَّوْا أَنَّكُمْ عِنْدَنَا فِي الْجَنَّةِ أَلَمْ تَرَ أَمْرَ أَنَّ ابْنَ رَحْمَنٍ إِنَّ الْمُزَوَّايِينَ مَعْمُرَانَ الذُّورِيَّ يَا نُوبِ لَيْلَةَ بابون في الزباب يقعوا في الطهام مجد الطهام کی واقش لغي مسارة ذكر كي نبی علیه السلام فرمائزا وقال زباب کلت چواقش مجفی اینائی اي احدكم فلوخدیو کستاس فمقولون تاسغو پا قید لرا فإن في احد جناحی هدا ان یقینند فیود دو وزردك مرض ابو بلک شیفا و انه د دې چې اتګي ځان بچکی بي جناهي لذي په حد خپل وزير چا کې مرز دي په لږ ميز ووغه په دې کېره کول او ټوله مچ دې دای په هو وزير کې د علاج دې وکړي مرز دي بل څه وکړي دا, دا خبره مخ کې ډاکټرانو نه منل خدای دې کم دا بیروتی چاپ چی، میر قاتل و فاتیح چاپ کی گریم اشترات شرحاً نو پاکی او پورا رساله دی سلگه گولی دن دین حدیث باندی او دی نو ڈاکٹران تحقیقی دی کرده نبی علی السلام چی سوال لسو اکالا ما کی خبرو کی دو سوال لسو اکالا پس ورسی دوی ما خبر ادام علم شو چی مچ کلیر زراری ما پرته پراتا تا گورا دیا اغا مرض وعلا سیسکتا کئی چخلق تکریف را سی اگر دا اغا تاز اشتی مالاوئی نو دیسی وکئی چھول پکی غوپا کئی بیادا حکم دا هر قسم توام دے حاری وکا بارید او کنا د بارید دا حکم دے نو قیض الباری کی شاسی رحمه اللہ وئی چدا دا بارید حکم دے دا حار ندے لکا حار کی جی طور غوپا کی نُلَا عزیدُه إِلَّا <سؤال> شَرْرَمِ خی خرابی اگر او دا خرطو پٹو للا شاید او دا اغطا امچه کم دا دبا او پا قول السر رفاقی سا اثر نرائید سی مرض ختمی باب انکی لقمتي باندې پوهه نونه کی تاسو کو ته پرهوزی ان سینمالیک زہ وو چ نبی علیہ السلام دا عادتو کلمہ توام غلو لایقا اصحاب او ثلاث سټری به پر دری وانه کوم کام تر تر دری غوتی نبی علیہ السلام استعمال او دری غوتی مدغ یودا استاد ولا مصبحاته بلد ای بهامل <سؤال> دی دری توام غلو زیات ضرورت نو یخو مائعنشی بیل خبارت وقال او پرمین ایزا سقطت لغمت و عادی کن کرجی پلی وزی نونی دیو کستاز پلیومی تانا لازا لری دی کرا غینا تکلیف والا شکر تکلیف تک پاکی کنی کما خاصر لگید اللہ کما خاورا دنو دا او خوری دیو نی دی پریدی شیطان او منگت امر کراینا سلوتا صحبتا چمنگا سرطو کاسا او مجمع او فرمایا لري نه د کوم یو چن نه یو پتاس کله ای درینه پی فی ایه تو عامه مبارک لحو وکم تو عام نه کی برکته چې ولې شید لرا دا پته ده تانیش دا مو پری رسیدان ها بابن الخادم یا كل مولا خادم کی دا کل مولا او مشر سفری نبی علیہ الصلات والسلام سمره شپد کوي چې کله تیار کی یو د تاسو سره خادم داغه دعاو به دغه دعاو تراوړو وقد ولله حرره و دخانه او دی خادمه برداشت کړی وي تکلیف د ګرمۍ دا یو د رګی دا فل يقعده ما هو مولا د کین وی دذر د زانس وليا كل او ديري اخرى د جسر فان كانت طعام مشبوهن كطعام لغي معمولين وليا دا پيده منه اوكره نو کیري ده پرات کی دینه نوره یاد نوړی یاده سي چې ده قادم نکي نکلا کلا بازی څنګه د مشران سره ناسته نشکهول میام دا پلاست کی نوړی کار مندیل توریا یا بلث و مال وغيرها ته وي عرب خدامانه د دې لري استعمالې ده دا کاغذ وانه نبی عليه السلام فرمای زاکل احد وکم کلچ خورا کوي بتز کی بلا ایم صبر نه يدبو بالمندیل یعنی پاکي خلاص پرميا له حتا يلاقا تدي چې د وسټ په خلا يليق هاي بچا وسټ اناس وکي د ده ركن و سلام دغه شو پای ځکه خلک د سې او هغه په توام کې مخلوط لا سونو چې نه په ټولیا باندې پاکي سړی دې تکلیف شي ها کلی قال هدا او نوې پاکولا <سؤال> سرسوجي <سؤال> ستلې وینو دریوته نه اجازه په هم راغلې د نماځک حدیث په زوګو ته هم راغلې نو تنبیه دی وځه نه چې عام تو عام شي کوموشنو پدريږو ته حکم چې ما ایرو نو عربی په څلورو پیږو به خورالو ما قول رجلې زیات یم انسان خوراککوو ک نو سب کوي دعاګانې غول په کار دی نو بیا صللات سلام چې کلاپټې شو د سرخواان قاله پر مییل به الحمد الله كثيراً تویاً مبارکن پې د کمال ټول س پتونونه الله لرږ ډیر پاک چې برکت په کې چولی شو غیر <غيرة> مکبیین و لا مودعین و لا مستغننان ربنا ربنا او ربنا دوانوی دشتید به <أه> در غیر مکبی در علام سندی سپت و الودود کی وی چی در حمد سپت تی نمانه بیده شی غیر مکبیین و در چنره کاری مونږ کډیر حمد موایو او غن کافکی خدمت ولہ چولا مودہ پر خودل مڼدی مناسب او نړی داستعمال کیږي ویلې په کار او خطابی سوي چن د صفته د الله غیر معضیین احمدللہ غیری مکبین و بیوائی غیری مکبین جی لذی اللہ کی پایت نشکی الله اللہ دائی ذات تھی کی پایت نشکی رہے نور و خلقوں کی پایت کی خدا غک کی پایت يُتعیم ولا يُتحم وَالا موعدہ عن اپنی خوده لیشی لیخ اپنی خودو ذات مرے ولا مستغنى عنه نرجو ربنا اي زمغربيا ان ربونا تزمغربا ها اللهم محمد اللهم الله تعالى حدثنا ورنا وجانا او غيره <تص> قالوا <تص> رزاق الرحمنے <سؤال> جي دعاء ۾ رکھو وسقا اسکا کي رکھو وسوغه کما زسر الى كتبوت له ان خازم جي راو وجعل له مخرج او گردول پر به د وله مناسب زي تادي اناما تي دين سگري خبر او گله جي انسان پداسي حالت کي مفتلاش شي زياد اغا دي مخرج صحيح برابر خاص وین زندلا ست تعامنا یو همغه کینزلو د تعام له مخک وزان دو تعام نرسته خامخه وای پیغمبر اسلام فرمایسم چوده شو د پلاس کې غړواله و رسال کی چیز درې نو په سوبه وشي انده سيزوره سيزور تګيب وعلى اشيونا کی غذا سي دي بوې په سي دي ماگازي منګه کري ولا يلومنيلانم ثوري من امرك مگر خپل زانه بابن بدوال رب الطعام مالک للطعام د لپاره دعا کول ابو الحسين بن تيهان د انصارو کې مصاحبره دا خود دا مالیه <سؤال> سید باغونی مو بیر سخیط تا بیت دوالا مینو دوست رو نا جور کلیو اسلام دا پارا توام دا اختلیو نبیل اسلام دا غمل گری نو کلی جدیو پاریوش نبیل اسلاموی بدل ورکی خدرورت صحابو تا پوزگو پیغمبر دا اللہ سب دلنی دا این رجل ایزادو خیر بیتو یقینن یو څلور کل راځي دا فورټ تګوشي و او کلم توامو دا توامو لري شورې و شرابو دا سکا کو سکی شي په دغه له ادي خلکو دا غته پر دعا او ساد ابن و باده بیمارو نبی علی السلامی یادت تطلعون او رو طیعو سو تیل پیشک نبی علی السلام بخواڑا او بیان نبی علی السلامی اب ترعینده کمسوا ایمون رو ماته ماتکی ستاسو کرا رو جدار او دکری توام ستاسو نیکان او دعا در رحمت په تاسو ملائک دیکی دا اکور دا پارم دا دعا و دا شلال رزق هذه حديثي رضي او اخيو ان لوج حرام نخري بغضت بار دعش الحمد لله الذي هو قال <سؤال> حدثنا محمد بن عباد او قال ده د روسته کتابو ټيب سره دی تعلق ته په دابيا ذکر کوي دې کتابي زه راوړم الله مالم کرت تحريم او قياده حسن محمد بن داوود قال حدثنا صفوان عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہاوی چې جاہلیت خلق داسو چې سشيونه دس به او قواله او سبې پر خودل دنا پر دې ترغیب او جمعي مې خپل ته بیت کارونو چې کومه حرامول جبه حرام کو چې کومه حلالول به حلال و وي هو یخوانه نو چې اغلک ګنده او دی واستمال پاک شونه دی پرې شو راولې خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم او نازلې خپل کتاب حلال کړه حرام کړه حرام کوم چې حلال حلال کړل دي نو حلالو حرام کړل دي حرام دي کوم چې نه غفره دې حدیثه مخه چیرته تاسو ذکر شوی او کومې شکلونه کې نوم تاس ته شوی چې کومې تشبیحات دې ته یې افاده نه جواب شیوی وبيداء ترتقى الاجد في دا حدیث کستاز و خیل نمک کی کتاب الویو کی کسب الاتبا کی تیرشه و رسو بیا مستنیم کتاب التوکی بیرت راوی دیتا حدیث تخارجیونی سلط تمیمی اقبل ترنوی دیتا نبی علیه سلام خواه تراغل و اسلامی راو بیا واپس را توفل کور د نوبییر سلام دخوا شو ی فوم چې د اوسې او سړی ې غپ په وسپ نه کې تر رالی شو د لیونې چې افمونږ تهیان شو دی دصاح به کوم حال جا دي خیریت چې ستا د صاحب خو خیرره وړ ستا سره د هغې نهت چې پلااج د لیونې دم کو په سې پاتې بانې نو جوړ شو او ما له س څو 0.5 یو 1000 روپۍ شي په دې ځماله زرونه کې غړ هرن سبا په 1200 روپۍ د 200 روپۍ یو دم باندې ایت الٰهی حضرت اللهم د الله بیا عمر ته ما خبر نما ته وي هل أل... هل الٰه نور سنو مگر دا کې نو خو دې سب منتري شنتري ندي نماز ما ورچني نو وقال موسى له هل قلت غير هذا قلت لا قال خزان مریزې مو په لامري زمانی په خپل مرقه سمي خامغه چا جو فراق کړلې په دم باطل باندې نوم باندې کړلې ګناه‌ګار دې ته فراق کړلې په په له ویته غلاوی ولګره جمعګړو ختمونه پورې کوکړې متا بو چې دا د زانو باندې خلاص او لګړې ورګړې نبی رسول <سؤال> سلام خاتم رسول الله کریمان عليه وسلم اخرو کتابه اتم اوله کتابه الطب د باب د مخ کی سرابت او د دې کتابو الطب د طب متعلق تشریع او دغه سي مقدار د ابواب طب کیو به دا غواب تفصیل او تشریح طباب ربط دماغ قبل سرا واضح لکه مخکی د اشربود اتمو بیانوش اشرب او اتمو کی جسوکو احتیاط ونه کی نو عدم احتیاط مغذی پر زی مرض مرض د پاره علاج په کار دی مو سنیم درې نه پزګی کتاب او تیب ذکر کوله په دې کې د علاج متعلق حدیث بازي کوي تیب او لغت کې د اپمانه د علاج امراضې او کومانه د مرظمې اپمانه د مرز سیر همرذي مطبوب چې څنګه تاسو ته ویل مطبوب مسحور أو طيبة بإصطلاق علم يغرب به أحوال بدن الإنسان من المرض والصحة هذا علم دي ما علمي ديش بدي بدن الإنسان بإعتبار دمارز والصحة سرق دي, دي طيبة دو بادن که ماهر طبیب اغیی شئی سبابی مرز معلوم کی او مرز معلوم کی او علاجی دره دی پا طبیب کی یو طبب القلوب دی دیو طبب الابدان دی یعنی یو اغره چی پا طبیبا علاج د امراض و دزلکی ایت روحانیت وید نو روح علاج په مصرف لري د اسماني وهي دا په ول تو او دیم چې کوم بدن باندې د بدن مرز معلومولو د غیلاج کول دا بیا دوت اسمري یو تپبیني نبوي او بل تپبی غیري نبوي تپبیني نبوي مقصد دا چې داسي احادیث جی پاکیسا امراض نشاندهی شوئی او دا غیر علاج نشانده شوئی نحیطا اتویبون نبایوی په دیم او زبان خلقو سے کتابو نم لکل دی اتویبون فنوم سرا علام زحبی سے کتاب لکل او غیرین بایو مخصود دار فی <تصفيق> نور و دا سی آتیبه و مختلف و مرزونا معلوم علاج اغد تعلوم ساتید تجریبو سر دیو جینا عام چینا سواپ دنیا, دنیا کې کم علاجون را اجنی مو دا دی علاج جنو معلوم اولا و یاد دی علاج جنو دپارا مرزونا معلوم او دا مرزونا معلوم او دا مرزونا علاج معلوم اولا چکمی دوایا نید دا دا تجرباتونه ثابت کړل مې راي مخترب انوار عزيز څنګه هغه چې غره جړو بوټ نه طبيونا نچي غره دي دا کی دوي چې بسري په دوا کې مورکب والے ترکیب پکې راشي دويته کمهيت په ختمي کېنه او سغسي چغره ما <محيط> هي دا یی سیبیل کول ختم شي باندې پاکی خلق داسي شنو واچ تیزوالو د کبواله دا شي ما ختم کړل بیا دی کی اوی لا یو هوموپاتي کوته وی الیوپاتي کوته وی او دغه نمونه څومره اله جنری دام بری کی داخلي اومیو پیته کله دا جرمني علاج دی دم دی یونانی طب ته غریدې دا علاج د مرض کوي په کلا را سر کوي قبل مرض نه جوړي دایات ساتې کوم دواې چې زرا سر کوي قبل مرض نو دا یونانی دوا یا نشوي یتاسی دا هم پیته دوا یا نشوي اثر په کلا را کوي لیکن بل مرض نه جوړي دا خلار اثر او کمزیدا ډاکټر ری دي یته یو بیت کوئی باندې اثر جلدوی باقی راځي دا کیمیکل ترخیزره دمرا نشا اورا شب کوچور دې تیر اثر کې او د کینره نور مر ازونو او کم شی چې زرا اثر کړي داغي نقصان هم ډیر زری په دمورو کې هم دا کوډه منتري زرا اثر کړي نو نقصان هم ورګي په کوم شي شریده من دي نه په کلا اثر کړي غیر کاري مضبوط مضبوط کار وکړه بیا دې اله چې کم دا اې لپټیک نو په دې ورځې د یو اثر علاج کوي نو پاکې دا جراحې عمل لري ځان جراحې واه او په دې ورو ورو کې د جراحې عمل ډېر کم دی شته به ډېر کم دی نوی به خپل کیسې می اصل تیبچونو دا تیب نه بویو د تیب یونانیو خوده حکیمانو د کجو سید وجه نه تیب لاړو خطر شو د حکیمانو د نسخه یاد او خاص سرکو نو پټه به جوړول دیمان سره کی بلټل ورته تی واقع دی پالج نه پاره واسترو هی نو هغه څنګه وي نو اوس هغوی اوس که نه نو هغه د نوې پښان پټې کړې نو په یو ډول یو یو بیا سره څنګه نه په بلوس پټ اچي د دې لپاره 23 یو ځکې ستوسي د ګالتي ډاکټرانی چې تر دې نه دی نو سره نمونه ویته نو هغه وزماله کا خرچ دا څو ساده خلک کنه دمردا په خوانو وخت کې چې د حکیم محمد سعید سه په بارک انګي کم چې د طالب رحمه الله استاد دا هغه ګل دا یو پیړدی پېندستان کې ډېر مشهور شو نو چې د انګريز حکومت او د برتانیې او انګريز راغلو معلومووي چې د ریښتین حکیم نه کړل خلک ولاره دې غم چې چودري چودري نو و وخت نمبر سينبر راغی د دې بمارتیانو چې یو بودلو لاړو د کې وته د نبه ځای وخت لو کنه باندې په نبه مرض ټول مشکل ده دغه وکړه ته لاس لدته هم دوا یو لري کله دا بار تر وته دوا یو نه ګستا حکیم سی وبیا سیو ټیم کې مشورې کوو نو درخواست وکړو لږه راغله مشوره کوم دا کيمس حکیم چې خوانه اداره ورته وي کيمس زر برتانی دغه غره انګريزي وه دا شورت مې ته وري د لهو چې تحقیق نمات تحقيق کوو جوه په تدای سیو کنه دا موږ دې نه ماته وایي چې ماته یاني چې تا ګورم ماته دوا یې کړی دا اما ته چټرا کوي او چې چټه یو د ورکونو په چټکی دوا یې کړو چې اوه سټیګ دا تواغي ودی او ختاتې سړي بيماري نشته یو بل ملک مناغله ته تا ابو هوا بدل کړل نو یو هک تپستاته یو داسې شدید بخار روان دی غیر د مدافعات د پردوی ماته تر کړل او ته دې شو شي رنګ جا غريز اوپټیزار ځ دوی وانهي خو چا طبخت میدو شوس لري پړقې دوش تبي ونيو هو او تیسي ونيو جو بس صفاسي زونه وي بس هتي به او په ن벌 شي وند هو یو څلې پېچېر ته تجربه کوله چې دا واقف پدوه سپېږنه مو تیارا کینسه ماخذ ده راغینده ما خپل غاړې او خبر ده چې زه ناګه دې راغه فردکه یو چل لاس نو وربین دا نو وسنګ غوروی آسان ده تاسو کولای شي ته دغه پلاس کیسی سب پړې ور کیو پړې زه غوړم اوی دا کولای شي نو هغه اوس چل کړو شاته چې کندې نو غاوډ رولیو او اغه پم دا کی پړې خو دې او دې دې ور کړو نا راکیم چې هغه پړې جو کتوي نه بس هغه نه مالو کا هر چل ابو عبدل کی مستنظ ذکر کئ و باب الرجلیت داوت والا نیبام دے انسان د وای کورش کرش د اصحاب ذکر کئ اسامہ بن شریک ز نبی علیہ السلام خاطر عالم اصحاب نبی رحمت مزه ګوي کې دي په سرونو باندې مرغي ناسي دا کینه دا غو سكون وقار دا مرغي کو ډیر زر پاسي سوق دا وړي زمو په سر مراجېټینګ ایشنده بالکل حرکت کوي سلام توما سلامات او سمقات بیا سم ارا بر عالمين ها هنا و ها هنا دې ترپ نو دا اغترپ نه وي اېدا الله پیغمبر ايام دوای کو ريش نبی ني سلامي کوي په الله تعالی یا تین انا لا ترلم یتن دا یو خو دیو ورتیادر مکر موکر کړه نه لپاره دوا سواد یو مریض نه چر بډوال وی دی راځنی دین دا خبر معلوم شو چی استعمال مال نه دوا یي در خلاف نه دی علامه ینی سی وې پدی حدیث کې رد وشو پغج جوحال وس یو چغوی ولی ولا ولی شی چ اغا د ار استعمال کوي چې غذر پر موذیر او ده بالکل دوای نه کوي علاج دوای دې حدیث ته خلاف ولا جاهلان صفيو خبره الوت د یو خبره چې د دوای کیفیت سره داد مباحات نه ده در مستحبات اکثر دوای چې مباحات نه کوول او نه کولې یو شان لیکن کو د پیغمبر پر صلوات و سلام د اتباع په نیت باندې وکینو ممکن دی ثواب ورکوم میراو شیراو شیراو او دوایک کول نه توکل نه خلاف دی اصل کې د توکل لپاره لري مرادی یو هغه توکل تو چې حرام دی دا استعمال لري چې کول چا موعارض نه شي لکه انسان چې زهر خوړی مدد نسخرب بیم الا قسم دی لکه بيغي دوايي انسان پري او دوايي رکهي دريم 16 لکه تعويذ او, آو دم انسان پري معلوم شوهه خبره چې تعويذونه استعمال دمون استعمال دم توکل نه خلاف كما سوبيا حضرت ته منسوب دي هغه وي علاج کول مکروه دي دغې مقصد دا نه چې علاج بدایسه چې بالکل <سؤال> په دقه اعتبار کې او الله <سؤال> سره خپل <سؤال> تعلق نظریمه علاج کی صحیح خبردار چې جلدی نری کولم کار ډاکټرانو مې چې کمې بیمار ديارته ولګې دا خو دری دریو ورځې صبر کول پکار دي دریو ورځې په بدادی بیمار ته خپل خله وباسي ولته خلک حالت شو دچې او داسې د خپل وجودونه د دې وایو صبر کولی چې سره سره نه کړو کارونه اہمیت <مش> پر ہے انسان پرز کی دعوت کو کل خلاف مری <مش> دا حدیث کر کئ دو میں <مش> منذر <مش> بن تخیس انصاریین تدینم سلمہ بن تخیس دا نبی رس رمپو خلاگان کی مورخیند داوی داغری شما بنی دا لا او دا اثر عالی ر زہو ولی ناقع او عالی ر از دې بیمارۍ نه خشونه کوي چې زه په تریخ شوي وي د مرز نفس انسان دې بیمارۍ نه وسكوم ولا نه زموږ لپاره دوا لي وگیره و ځن شي په قام سره نبی سمور یا کومه نه خوراک وکولم والره نه هو درې دوه دا غنه خوراک وکي نبی سم شروع شوي علي ما منشا ما فرينه جناقي ته تعزه شوي کوم زورې دا ترنه حتا د دې پوری کپالی چې بن شو د دې زهو قالنا یو سناتو شعیرا وسلقا ماجوک د نبی رسول سرم پارا شعیرا وربش وسلقا چقدر دغه می راول دوی نبی رسول یې علی شي من هاذې بناسې فوان طوله سفر پیدا منی از کی خړه د خراب هوا اقنی کجره کی حرارت کی د خړه خرجن حرارت د دې سمو زیر دي دا سبزی چې نه پاکی فروده تو دا سمو